«Іду забрати шлюху». «Кого?» «Жінку шлях би її впік. Я їй дам». Циган дрібно вилаявся, нікого не минувши з родини. Сів, мов той кажан, наставувши гострі плечі, стріпнув непокірним чубом. «Я знав, що вона сволочушка і немає в її паршивого батька ніякого золота», – сказав він. «Якби не щирила зуби, поляк не поліз би». Він ні словом не спом'янув, що ж сам робив при тому. Нижком кусав губи в шатрі, ховався в кущах, чи, користуючись погромом, зрідка виглядаючи з вікна, потрошив скриню якогось селянина. Останнє, мабуть, найвірогідніше. Звідки в цигана ця суконна свита? Запалили хату і не встиг переодягтися? Ні вам, ні нам нема життя, мовив він, вдовбуючись у стіжок. «Вам ще легше, ви можете пристати на польське». Я в душі погодився з ним, почав було говорити про Францію, та циган ніяк не міг второпати, який смисл порівнювати Україну і Францію. І Либонь мав рацію. У досвіта я побачив на дорозі господарів. Вони поверталися з поля з веретами, побоювалися ночувати вдома, коли на обісті зайшли люди. Я розбудив цигана. «Підемо». «Газди не через нас». «Ви куди?» – запитав циган. «До Львова». Цигана б виселили. Він розвів на стовбурчені вуха смішним собачим рухом і почав відпорувати свого нагого нащадка. «Де ти бісове зілля? Велась!» Циганча всередині ще дрімало і солодку муркотіло, звісивши голівку вбрану в густий баранець чорних кучерявиків. Циган узяв його руками за смаглявий, порешичений стеблами задок і поніс до прив'язаної під сливою шкапи. Повітря було пронизане терпкою жовтневою студінню, небо затягували хмари. Подекуди проглядали голубі клапті, здавалося, вони кудись пливуть. «Доброго здоров'я!» – кинув циган, від'їжджаючи саду, саду. Я з жахом побачив у його чортячих очах співчуття до себе. Я їй покажу Шельмі. Він ударив п'ятою коня. В'йо. Не вбили ні Адама, ні Сідлецького, ні Родзісада. Всі вони почували себе переможцями і ждали нагород. Родзісад розплатився зі мною і дав гроші за місяць наперед. Сідлецький запросив мене на іменини. Я купив йому альбом рембрантових полотен, написавши. В день тридцятиліття гарній душею людині особливо приємно зичити довгих років життя, адже стільки ще добра розцвіте на її слідах. Ми зібралися у кімнаті Сідлецького. Він уважно перечитав моє вінчування, і його обличчя почужіло. На щось погладувши обкладинку, він поклав альбом на полицю і повернувся назад до стола з тим же відчуженим виразом. Зміну в його настрої помітили. Капітан Опольчик дістав альбом і опустив свої чорні нерушкі очі на посвяту. На чолі його збіглися зморшки. Не підводячи голови, він наблизився до стола і зітхнув. «Давно мрію до непритомності напитися». Він справді пив багато і з насолодою. «Я б уже дав дуба від тої ведмежої дози». А щоки Йопольчика навіть не зайнялися рум'янцем. Ніби в його шлунку сидів велетенський солітер, що всмоктував горілку. Крім мене і Опольчика на іменинах було ще кілька офіцерів полку. Нашу балачку прикрасили анекдоти. Потім мова зайшла про дівчат. Рене це пропонував. Подамосься, хлопчики, до дівчат. Я люблю галицьких дівчат. Нехай петен вважає, що землю російською, та я знаю, куди потрапив. «Нема настрою знайомитися», – спробував заперечувати Сідлецький. «А що тут знайомитися?» – посміхнувся Ренет. «Я теж з глядачів, і лиш на готове йду. Поведу на готовеньке. Дівчатка горді, як пави, але ми самі погасимо світло. Одну знаю, очі, мов, купіль». Не одвернеш голови, а перса, як шпулі, підемо, давай закуримо. Сідлецький тремтячою рукою взяв цигарку.